Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna al-hamdulillahi nhammaduhu wa nastainuhu wa nastahdihihu nastafiru wa natabu ilaihi wa nataakul ilaihi wa nanguzu billahi min syirri anfusina wa syyaati amalina. Mijahdihi Allah, fala muzillalah. Wma yudzilil, fala hadzillah. Ashhadu allahu laha illallah la shari'ikalah. Lahul mulku lahul hamdu yuhi yumitt wahu'ala kulli shayin qadir. Walla hawl walla qawat illa billahi lalil al-ghaib al-ghaib. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taja'alu al-sa'bah wal-hazna iza shi'i'ta rabi sahla Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'afu anna Wa an walidina wa an mashayikhina wa an asati zatina Wa an jami'il mu'minina wal-mu'minat Al-muslimin wal-muslimat il-ahyai minhum wal-amwat Innaka sami'un qari'bun mujibu al-da'awat Wa ya kadu ya al Allahumma ahdina li ahsanil a'mali wa ahsanil aqwal fa'innahu la yahdina ilaihima siwak waqina Allahumma sayy al-a'mal wa sayy al-nawaya fa'innahu la yaqina minhuma siwak rabi shrahli sadri wa yassirli amri wa hal-uqdata min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakeem Allahumma salli wa salli mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Saudara penubih Ustaz Mahdi Syahrudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kembali perbincangan kita menerusi segmen tafsir di iqim ini. Mudah-mudahan muslimin usmat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Dapat bersama-sama kita menghayati ayat-ayat Allah yang mulia ini dalam cita-cita kita untuk memahami Al-Quran. Mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan berpandukan kepada apa yang dijelaskan oleh Allah SWT menerusi ayat-ayat yang hebat ini. Dalam pertemuan yang lalu, kita sudah pun membincangkan tentang azab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kaum Nabi Lut, kepada penduduk negeri Sadum. Dan sudah pun dijelaskan sebelum ini bahawa Sadum ini sebenarnya satu tempat yang terdiri daripada beberapa wilayah. Tetapi wilayah yang paling besar merupakan wilayah Sadum. Dengan itu, itulah kuljuzuk bimakna al-kul. Diambil nama satu daripada wilayah tersebut mengambil kira kerana wilayah itulah yang paling besar, yang paling berpengaruh dalam negara tersebut. Bagaimana Allah SWT telah menurunkan azab? Disebabkan penduduk negeri Sadum kaum Nabi Lut tidak mahu mentaati perintah Nabi Allah yang Mulia itu, dan begitu hebat ujian yang dilalui oleh baginda Nabi Lut Allahi Alaihi Wasallam apabila semua orang menolak dakwahnya, termasuk istrinya yang bernama Wa'ilah. Menurut pandangan ini kemukakan oleh Al Imam Ibnul Jauzi dalam tafsirnya Zadil Masir, yang beriman kepadanya hanyalah dua orang anak perempuannya seorang bernama Alubah. Dan dikatakan oleh orang-orang Yahudi Satu pendustaan kepada Nabi Lut Untuk mengatakan bahawa Golongan Arab merupakan hasil zina Nabi Lut dengan anak perempuannya Yang bernama Urubah itu Lahirlah keturunan Arab Satu pendustaan kepada Nabi Lut AS Muslim-Musliman irrahmati dan dikasih Allah sekalian Kerana sebenarnya Apa yang kita fahami menerusi penjelasan Ayat-ayat Al-Quran Sebenarnya golongan Arab Merupakan mereka yang datang dari keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim merupakan saudara kepada Nabi Lut saudara sepupu seperti yang pernah kita jelaskan sebelum ini dan daripada Nabi Ibrahim lahirnya Nabi Ismail yang menjadi datuk kepada orang-orang Arab datuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari pihak yang lain dari anak lelaki lain Nabi Ishaq diberikan kepada baginda daripada isteri yang bernama Sarah dan peristiwa ini semua kita memakluminya pendudukan orang Yahudi terhadap Islam terhadap orang-orang Arab yang mana orang Arab merupakan bangsa yang dominan penyebaran Islam itu sendiri tidak pernah mempunyai titik nuktahnya sidang pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian pada hari ini insya-Allah kita akan sambung ayat dari surah al kamar ayat ke-41 kadang-kadang dinamakan surah ini sebagai surah al-Insyiqaq dia sebut surat Insyaqah Al-Khamar kerana pemulaannya menceritakan peristiwa terbelahnya bulan sebagai satu mu'jizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW apabila orang-orang kafir, orang-orang Quraisy memohon kepada baginda dinampakkan kehebatan mu'jizat Nabi SAW. Firman Allah SWT dalam ayat ke-41. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا قَدْ جَاءَ آلَ فِي رَعَوْنَ النُّذُرِ Kadzabuu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhzan akufarukum khairun min ulaikum amlakum bara'atun fi zubur am yaquluna jami'un muntasir sayuhzamul jam'u wa yawaluna ddubur balis adha wa amr sadakallahu al'azim kita melihat kehebatan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini dan demi sesungguhnya Firaun dan kaumnya telah dilatangi rasul-rasul pemberi amaran. Mereka telah mendustakan mu'jizat-mu'jizat yang kami berikan kepada mereka. Lalu kami timpakan azab seksa kepada mereka sebagai seksaan daripada yang maha perkasa lagi maha berkuasa. Adakah orang-orang kafir kamu, wahai musyrikin, lebih baik kekuatan, kekayaan dan kehandalannya daripada kaum-orang kafir tersebut? Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti dalam kitab-kitab suci tentang kebebasan kamu dari azab? Mereka tidak mempunyai sebarang bukti, malahan mereka berkata dengan angkuhnya, Kami merupakan satu kaum yang bersatu, yang sudah tentu dapat membela diri kami. Kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling dari. Bukan sahaja kekalahan itu, bahkan pada hari kiamat nanti hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan yang sepenuh-penuhnya dan azab syeksi dari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit. Sila mendengar dan dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Seperti biasa, kita akan melihat episod-episod ini didahului ataupun ditutup oleh Allah SWT dengan firman-Nya, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَاكَ دِيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Dan demi sesungguhnya, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Sebenarnya, Ayat ini kata Al-Imam Al-Kalbi sebagai satu tashjid, tahdid kepada umat Islam agar mengambil peranan untuk membaca Al-Quran dan menghafaznya. Kerana terbukti sepanjang sejarah umat Islam, Al-Quran merupakan satu kitab yang dihafaz oleh kebanyakan umat Islam pada zaman-zaman kegemilangan mereka terutamanya. Dan Al-Quran merupakan satu-satunya kitab samawih. Yang telah pun dihafaz oleh umat yang beriman dengannya berbanding dengan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab sahur yang lain. Contohnya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Semuanya mengandungi pendustaan-pendustaan, penyelenggan-penyelenggan fakta menyebabkan dia tidak sama antara satu sama lain. Bila sesuatu tempat mendapati ada benda yang tidak secocok dengan kehendak mereka diubahnya. Natijah daripada itu... Kitab-kitab tersebut tidak sama antara satu sama lain Bahkan dalam sesuatu negara sekalipun Terdapat berbagai-bagai kitab Bible sebagai contohnya Ini yang menyebabkan Dr. Maurice Bukai Seorang French Seorang yang beragama Nasrani Akhirnya bila mengkaji Islam Menerusi Al-Quran dan Bible Mendapati terlalu banyak percanggahan fakta dalam Bible Akhirnya melafazkan syahadah Beriman kepada Allah SWT Begitu juga seorang yang bernama Amatullah Armstrong, seorang perempuan yang menulis sebuah buku menjelaskan isu-isu keislaman, natijah daripada pengkajiannya terhadap Islam. Mendapati Al-Quran itu satu kitab yang tidak bercanggah antara satu sama lain. Sebenarnya muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Kita, ibu bapa, mengambil berat terhadap anak-anak untuk memahamkan mereka kepada Al-Quran. Alhamdulillah, ini satu perkara yang sangat baik. Bagaimana kita ibu bapa sendiri terhadap Al-Quran itu? Ini satu soalan yang pernah kita bincangkan di peringkat awal dahulu ketika memulakan bicara tentang surah Al-Qamar ini. Muslim-Muslimat yang dikasihi Allah sekalian melihat kepada apa yang Nabi SAW ajar kita untuk kita ingat kepada ayat-ayat Allah SWT ini. Kita digalakkan membaca doa. Dan doa yang paling baik, of course, daripada apa yang Allah SWT ajar. Sebagai contohnya dalam surah Taha ayat 114. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah bagiku ilmuku. Ertinya penambahan ilmu ini berlaku bila kita menghafaz ayat-ayat Quran. Kita semakin ingat sebagai bukti terhadap perkara-perkara halal dan haram. Kata Al-Imam Ibn Kathir mentafsirkan ayat tersebut. Dan kita juga digalakkan untuk berdoa dengan beberapa doa yang waris daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contohnya doa yang disebut yang diwarikan oleh al Imam Termiti, Imam Ibn Majah dan dianggap sahih menurut penelitian oleh Al Albani. Yaitulah doa tersebut. Allah manfa'ni lima alamtani, al wajlimni ma yanfa'ni, wazinni ilma. Maksudnya ya Tuhanku ya Allah ya Tuhanku berilah manfaat kepadaku terhadap apa yang aku pelajari apa yang kau ajarkan aku dan ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat untukku dan tambahlah ilmuku ya Allah Allahum manfaatni bima 'allamtani wa ma yanfa'uni wa zidni ilma Allahum manfaatni bima 'allamtani wa ma yanfa'uni wa zidni ilma maksudnya ya Allah tambahlah untukku manfaatkan untukku tak ada apa yang kau ajar kepadaku Dan ajarlah kepadaku apa yang bermanfaat kepadaku Dan tambahlah ilmuku InsyaAllah doa-doa daripada hadis sahih ini Akan dikumpulkan dalam sebuah buku Dengan izin Allah SWT Mudah-mudahan dapat kita jadikan panduan bersama-sama Di samping itu doa yang terbukti Nabi Alaihi Wasallam ajarkan kepada sahabat Ketika melakukan amalia tahnik Ketika baginda melakukan tahnik Orang Melayu panggil belah mulut menyaksikan kelahiran anak kepada sahabat namanya Abdullah bin Abbas Abdullah nama yang paling mulia yang nabi cukup cinta yang nabi sebut dalam hadis dinilai sebagai sahih khairul asma' indallahi ma'ubbid sebaik-baik nama di sisi Allah yang mana dimulakan dengan Abdullah dimulakan dengan abdu Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Dahulu kita pernah bincangkan perkara ini walaupun yang sahihnya hanyalah Abdullah saja, tetapi tidak jadi masalah untuk dinisbahkan dengan nama-nama yang lain daripada Asma'ul Husna itu Al-Asma'ul Husna Selamat tinggal yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian Abdullah bin Abbas, Nabi SAW ketika mentahnikkannya baginda telahpun membacakan kepada baby ini, kepada budak lelaki ini Allahumma Ya Allah, Ya Tuhanku Jadikan dia seorang yang bijak dalam urusan agamanya Bijak maknanya merujuk kepada akal Akal ni bincang, membincang tentang akal Orang Barat menamakan otak kanan, otak kiri Itu sebenarnya satu gimmick saja. Sebenarnya dalam Islam, bila kita menghafaz ayat-ayat Allah SWT, Subhanallah, Allah SWT akan berikan kepada seseorang itu satu kapasiti yang luar biasa kepada akalnya untuk berfikir. Perkara ini memang telah terbukti ramai di kalangan para hafiz menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang pandai dan bila menghafaz Al-Quran memudahkannya, melurungkannya untuk mempelajari ilmu lain lebih mudah. Alhamdulillah ini satu nikmat daripada Allah SWT kepada kita sebagai umat Islam Di mana dikurniakan kelebihan tersebut Kalau ada peluang para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian Ambillah seorang daripada anak kita tetapkan untuk mereka ini menjadi hafiz Al-Quran Kalau tidak mampu seorang daripada anak saudara kita, kita biayai mereka mengikut kemampuan kita Kalau tidak mampu juga kita taja seorang pelajar yang bukan daripada kalangan kaum keluarga mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu dia mampu memberi syafaat kepada setiap kita yang bertanggungjawab memberi bantuan memberi motivasi kepadanya itu muslim muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian sebenarnya ada satu episod dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi dikunjungi oleh sahabat bertanya kepada baginda tentang ingatan yang tidak kuat Ingatan yang tidak kuat ini pernah dibincangkan dalam majalah Ready Digest bulan Mei lepas. Antara masalah yang dapat dikenal pasti oleh seorang pengkaji psikologi terkemuka Tony Buzen Seorang yang terkemuka dengan cara pengajian menggunakan peta minda dalam buku-bukunya. beliau mengatakan bahawa antara fakta yang menunjukkan manusia ini golongan masyarakat lupa kerana nombor satu dia tidak fokus kepada apa yang cuba diingati itu. Dia tidak fokus maknanya fokus, concentration yang ada di-divert kepada banyak perkara lain perkara ini merupakan satu asas kepada lupa itu sebenarnya, itu yang pertama yang kedua kata beliau kerana kerana bila seseorang itu ada faktor-faktor dari surut pemakanan, ini kajian orang-orang putih mereka membuat kajian kerana makanan-makanan tertentu boleh menyebabkan seseorang itu lupa sebagai contohnya minum arak berlebihan, sudah tentu Al-Quran dah lama mengharamkan perkara ini Begitu juga ada makanan-makanan yang menyebabkan seseorang boleh jadi lupa. Masya Allah, Ulama-ulama yang terdahulu begitu membuat makanan. Antara makanan-makanan tersebut dikatakan boleh menyebabkan lupa. Dan saya mencadangkan kepada para pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian supaya mendapatkan suara buku menceritakan kelebihan. Minda yang sihat menulis suara buku panduan, petua, cerdas minda. Buku ini cukup baik untuk menjadi rujukan bersama-sama bagaimana meningkatkan kemampuan ingatan kita. Walau bagaimanapun, insyaallah saya akan bawakan kepada muslimin muslimat sekalian satu episod yang berlaku dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila seorang sahabat yang bernama Sina Ali kerana Allah datang berjumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan kepada Nabi masalah lupa yang menimpanya. Dan Sayyidina Ali ini merupakan seorang yang karib dengan Nabi, mempunyai hubungan kekeluargaan dalam setengah-setengah keadaan. Sayyidina Ali merasa malu untuk bertanya kepada Nabi SAW. Sebagai contohnya, beliau malu nak tanya Nabi dalam masalah Aymazi. dan hadis ini, disebut oleh Al-Imam An Al nawi dalam kitab Al-Azkar yang pernah saya cadangkan kepada muslim-musliman untuk memilikinya. Dan Sayyidina Ali dalam episod yang kedua, pertanyaan kepada baginda SAW, beliau tidak malu kerana Perkara ini merupakan perkara yang cukup penting Menyebabkan dia bertanya terus kepada Nabi InsyaAllah kita akan menjalankan perkara ini Dalam pertemuan akan datang Bagaimana Nabi SAW mengajar Sina Ali Supaya beramal dengan Kaifiat-kaifiat petua-petua tertentu Boleh mempertingkatkan ingatan Daya ingatan seseorang itu Boleh menjadi amalan kita bersama-sama Yang baik daripada Allah Yang kurang daripada diri saya Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina muhammari Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam